Arte Dramaren eskutik Ander Lipusen Ozkaioan txerkia, Etxoen kasa konpainaren aldetik Izpilikus hasi gbelean gordeturik Ziranok Lisibaren usainona zuen antzerkia, Eta zigorrez izelkariaren aldetik berriz, belevun arrakasta hundia biltzen ari duen erakusketaren osagarri, mediatekan duen argazki erakusketarekin proposatuko duen solasaldia, izanen dugu aurtengo festibalean. Amorantek ere, bere azken lana aurkeztuko digu, eta misel tege, dantzari eta koreografoak Mikel Laboaren lekeitioak obra emblematikotik bost pieza oinarri holtzaratuko du, bere azken sorkuntza lana. Misel tege. Enetako da, lan harrak bat, dansa garaikidea bali, baliatuz, ahalbezen bat uh, sakonki sartu nahiz mundu hortan, bere inu libertsuan, eta egan behar dut uh, bon, zaila izan dela, baina musika horren funtsian sartu, uh, osoki sartu uh, nahi nuen. Pasteburu honetan loraldia festivalean aurkeztuko duena miarritzen ere eskainiko du martxoaren hogeita lauan larunbatarekin miarritzeko koiseoa.